На мері була схожа, як ніколи раніше, ось тільки в юної королеви ніколи не було таких звабних манер, як у цієї досвідченої мисливиці за чоловіками. Пане, говорила Жанна, я маю перепросити за свою нав'язливість минулого разу. Я повелася нерозважливо, дозволивши почуттям взяти гору над розсудливістю. Благаю, скажіть, що більше не гніваєтесь на мене. Він повільно підніс її руку до губ, не зводячи з її обличчя своїх синіх очей. «Це я повинен вибачитися перед вами, прекрасна пані, за свою холодність до вас. Мила Жанно, ви дуже вродливі, і на світі немає нічого простішого, ніж втратити від вас голову. Можете вважати це моїм зізнанням. А тепер я повинен залишити вас, Здається, Маргарита Алансонська робить мені знак наблизитися. Нічого такого Маргарита не зробила, але Брендону конче потрібно було залишити Жанну. Не такий уже я наївний юнак, щоб вона так легко спіймала мене, думав він. Але пам'ятав, як сам дав зрозуміти Францискові, що закоханий у мадам Дізоме. Він повинен переспати з нею, щоб зняти з себе підозри в інтризі з королевою. До того ж, Жанна, що там приховувати, і справді подобалася йому. Та він одразу подумав про Мері. Він сподівався, що кохана зрозуміє і вибачить йому роман з цією. І він знову запросив Жанну на танець. Не хотів собі зізнаватися, що сам не проти переспати з нею. Пояснював це тим, що просто хоче, хоч на мить забути про Мері, яка не відходить від хворого короля». «Ах, вино, здається, вдарило мені в голову», – прошепотіла Жанна. «Давайте більше не будемо танцювати. Я стомилася». Вона потягла його подалі від танцюючих пар. У напівтемному переході великої зали Жанна рвучко повернулася до Брендона, обійняла і жагуче поцілувала. Її тіло палало. Губи були солодкими, чуттєвими, і він палко відповів на її поцілунок. «О, ми жена мать щасливо зітхнула Жанна і одразу з невинністю маленької дівчинки запитала. «Це не надто необачно з мого боку». а Він не відповідав і посміхався в півморку своєю ледь кривою, глузливою посмішкою. Жанна відчула, що губиться перед ним. Цей англієць був для неї загадкою. Вона навіть побоювалася його холодності. Але ж, судячи з того, як він відповів на її поцілунок, він досвідчений коханець. Вона ніжно провела долонями по його щоках. «О, месіра посол, я б віддала 20 років життя, щоб бути вашою». І знову її злякала іронія в його очах. Проте його руки, як і раніше, обіймали її. «Навіщо ж такі жертви, Янголи мій? Гадаю, в Амбуазі знайдеться затишна місцинка, де ми зможемо побути у двох годинку-другу». «Чому би ні?» – подумав він, виходячи за нею. Тільки одна інтрижка – це нічого не важитиме для нього, коли він повернеться до мері. Він пояснить, навіщо це зробив. До того ж ця дама така звабна. Луїза в чорному жалобному вбранні повільно ходила серед танцюючих пар. Від неї не приховувалося, як Сафолк разом із Жанною поквапно залишили велику залу і вона обмінялася з французькою маргаритою багатозначними поглядами. За годину вони так і не з'явилися, а до Луїзи наблизилася покоївка Жанни, щось прошепотіла. Обличчя герцогині осяяла переможна посмішка. Вона підійшла до своїх дітей. Все гаразд, Сафолко Жанни. І вона після любовних ігор почастувала його спеціальним зіллям. Тепер він проспить понад добу. А там Жанна знову втішить його, коли він довідається, що ми поїхали. Нам же слід припиняти веселощі і готуватися до негайного від'їзду. Тобі, Франциску, варто бути поруч із вмираючим королем. Їй не подобався погляд сина. Він був пригнічений. Загалом усе вийшло так, як вони і планували, але він почувався винним перед Брендоном, з яким потоваришував, а ще був розгніваною втратою Жанни. Луїза надто добре знала сина і стиха вимовила. «Цезарю мій, не забувайте, що ви потрібні Франції!» Вона побачила, як спалахнули очі Франциска. Він одразу підвівся, наказав припинити веселощі та збиратися в дорогу. Брендон справді проспав, як убитий, увесь наступний день і ніч. Коли зранку прийшов до тями, то не міг зрозуміти, що сталося. Чому в замку так тихо? Вирішив, що двір герцога Ангулемського досі відсипається після бочних веселощів. Почав збирати розкидані в запалі пристрасті речі, одягнувся. Але чому ж так тихо? У цьому було щось дивне. Позіхаючи, він підійшов до вікна, відчинив віконниці. Світ навколо був білим, але похмурим. Чорні ворони сиділи на зубцях стіни, жалібно каркали. Цей звук видався Брендону надзвичайно голосним в найколишній тиші. Тиша. У Брендона перехопило подих. «Ну, нехай знать, що відпочиває. Але де ж усі ці численні люди з почту?» Пажі та слуги, які раз у раз пробігають у справах, покоївки, котрі перемовляються зі стражами. Тихо і порожньо. З вікна він бачив завислі на ланцюгах звідний міст, нечисленних охоронців на зубцюватих стінах з піками на плечі. Вони ходили неквапливо, поплескуючи себе по плечах долонями в рукавицях. Брендон стрімко вийшов, майже побіг порожніми переходами. Порожні зали, порожні покої, самотньо відчинені двері кімнат. У великій залі слабко жеврів камін, а біля нього сидів Боніве і сумно грав саме з собою в шахи. Боніве, що все це означає? Пат, вимовив той, не відводячи очей від шахових фігур. Композиція, що нічого не означає, хоча це швидше програш. Він повернувся до Брендона, ховаючи очі. «Ви довго спали, друже Шарльо, і Анголем звелів вас не турбувати. Знаючи мою дружбу з вами, залишив мене тут». Брендон без опустився у крісло навпроти. Приклацав пальцями. «Пад», – повторив він, – «безвихідне становище». «Вони виїхали ще вчора вранці», – продовжив Боніве, як і раніше намагаючись не дивитися на Брендона. «Ви спали і вас не могли збудити». А герцогу потрібно було поспішати. Король Людовик зовсім слабкий.